És dimecres 15 d'abril i a l'informatiu de ràdio Palafrugell actualitzarem les morts per coronavirus al Baix Empordà que s'incrementen fins a 25, 17 de les quals tenen com a epicentre la residència Palafrugell-Gent Gran. De la mà de, del regidor Marc Heres, us explicarem que Palafrugell s'adhereix a la campanya Convertim Wi-Fi perquè cap infant es quedi esclós de poder tenir accés a internet. La informació comarcal ens portarà a explicar les iniciatives engegades pels serveis de salut integrats vaja Empordà per fer front a l'aïllament dels pacients ingressats a l'Hospital de Palamós i els diversos centres que gestionen. anem cap a casa nostra per explicar-vos que la policia local de Palafrugell va posar un total de 140 denúncies i va restar a tres persones durant els controls de setmana santa. I acabarem aquest informatiu intentant posar una miqueta de llum sobre com acabarà la temporada d'Hockey Lliga. Rafel Corbí conversa amb l'entrenador del club hockey Palafrugell, en Xavier Garcia Balda, el qual aposta perquè la temporada quedi en blanc i que l'any que ve torni a començar des de zero. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 15 d'abril i ho farem fent el balanç que fem diàriament les notícies que des dels Servei de salut integrats del Baix Empordà ens arriben diàriament eh, al voltant de les actualitzacions per les morts i els contagis de coronavirus a la nostra comarca i també a Palafrugell. Els serveis de, de salut Integrat del Baix Empordà informaven ahir que des de l'inici de la pandèmia ja s'han produït 25 morts al Baix Empordà, 17 de les quals a Palafrugell. El nombre de casos confirmats per Covid-19 a tota la comarca és de 261. El punt més sensible de la comarca el trobem novament al nostre municipi i és que a la residència palafrugell Gran, segons el darrer balanç, hi ha 42 casos confirmats i 3 més pendents de resultats. A més, ahir coneixíem una nova defunció amb la qual el centre geriàtric del municipi ja han sumat 17. Davant de la situació que s'està vivint al centre Palafrugellenc des dels Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, ens explicaven que en els propers dies faran una nota de premsa posant el focus a la residència. Nosaltres, en aquest sentit, ens doncs, conversarem també amb algun professional dels serveis de Salut Integrats Baix Empordà perquè ens dongui més detalls de com s'està portant a terme la situació a la residència Palafruigellenca. Per la seva banda, les altres dues morts que es van produir ahir al Baix Empordà van tenir lloc a l'Hospital de Palamós que ja en suma 7 al centre hospitalari. A més a més, hi ha 13 casos confirmats i 14 pendents de resultats. La nota positiva és que des del 13 de març ja s'han donat l'alta hospitalària a 84 persones. D'altra banda, ahir informaven els companys de Televisió de Costa Brava que el ciB informa que a l'Hospital de Palamós s'hi ha instal·lat una espècie d'unitat de cures intensives improvisada que pot aguantar fins a 4 pacients intubats. No obstant això, Expliquen que la majoria de pacients que necessiten cures intensives es traslladen a l'Hospital Josep Trueta de Girona. El nombre de professionals, per últim, infectats a les diverses empreses dels serveis de salut integrats Baix Empordà és de 52 casos de coronavirus confirmats i segueixen aïllats a l'espera de resultats 9 professionals més. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi. A continuació per explicar que des de l'Ajuntament de Palafrugell s'ha adherit a la campanya Compartim Wi-Fi, una campanya que avui en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell ens explicarà un dels dos regidors que han impulsat aquesta iniciativa a casa nostra. Parlem amb Marc Eres. Bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs eh, he intentat fer una miqueta d'explicació, eh, no sé si se m'ha entès gaire, però al final el que el de fons d'aquesta campanya és que tothom pugui tenir accés a internet en un moment doncs, que molta gent, per no dir tothom, s'ha de quedar a casa i per tant és, és necessari per eh, seguir doncs, ja sigui la vida escolar o fins i tot també eh, fent eh, tasques laborals. Exacte, de fet ja ho has explicat eh, molt encertadament, eh, la idea d'aquesta campanya és eh, estar orientada bàsicament a la mainada escolar, eh, que ha de reentendre des d'ahir l'activitat la, escolar eh, telemàticament. I el que es fa en aquesta campanya és eh, intentar arribar a aquelles cases, a aquelles llars, eh, des de comunitats de veïns, que hi hagi xarxes wifi eh, dels altres veïns que la puguin compartir, que la puguin obrir, unes hores al dia, eh? Tampoc no fa falta que sigui tot el dia, ni més almenys. És ben bé, el que serien els matins ens hi anem de 10 a 2. Uh, són aquestes 3-4 hores del matí que la mainada pot estar necessitada de connectar-se uh -huh. per poder, això, descarregar els materials, estan en amb els seus professors, amb els altres companys... Uh, llavors, com que des de l'Ajuntament no, no tenim no capacitat per abastir, de donar aquesta infraestructura a la, a la població, però tothom, eh, o la majoria de gent, eh, té una wifi a prop, només cal que mireu el mòbil, mireu les WiFis que hi ha en un moment donat des de qualsevol habitació de casa vostra i veureu que com a mínim una no les agafeu. Doncs és que alguna d'aquestes, eh, de gent que en sàpiga, aquest és la, la, el handicap, eh? de, de gent que pugui configurar el router per deixar una part d'aquesta senyal que té ell compartir-la amb, amb la resta dels veïns, sobretot això, eh? Tinc tanta mainada que necessiti connectar-se per seguir el curs escolar. I, i res, eh, és, és que cadascú sumi amb el que pugui, eh? Qui fa mascaretes, eh, fa mascaretes, qui pugui compartir wifi i configurant se el seu router perquè la mainada del seu voltant, dels, dels veïns, pugui accedir a això, a connectar-se i estar en contacte i seguir el corresco ara amb normalitat. Mm -hmm. és, és una tasca molt complicada, aquesta, doncs, de, de poder habilitar aquesta, aquesta compartició de, de la xarxa wifi que cadascú pugui tenir des de casa. Es pot fer fàcilment o, si no s'és si gaire expert, podés millor consultar amb l'operadora que, que es tingui? Exacte. Si, si no se'n sap, nosaltres aconsellem que no, no es toqui, perquè si acabes desconfigurar el protector però encara que facis amb bona intenció eh, llavors recuperar-lo potser també més complicat i que t'acaba perjudicant bé, és com comentava l'exemple les mascaretes, eh? si saps fer mascaretes si tens la màquina de cosir i amb voluntat eh, pots fer mascaretes amb molta facilitat hi ha altra gent que no t'has coneixements Uh, li, surti, li seria complicat de posar-se a fer una mascareta uh -huh. amb el rutor és el mateix si tens els coneixements, són molt bé ho fas. si més o menys tens una noció bàsica per buscar algun tutorial alguna informació uh, algun vídeo de Youtube o algun tutorial d'alguna pàgina web uh, que també te donarà les instruccions i si no, això, contactar amb les operadores que és l'opció que també recomanem Uh, tot i que també tenim en compte que potser avui en dia estan una miqueta sobressaturades uh -huh. de, perdona, per poder-te donar aquesta facilitat, aquesta informació, però que a eh, l'última estància han de ser ells, també els que et puguin, el, el teu operador, qui et dona servei internet a casa, qui et pugui eh, assessorar en la possibilitat dobrir una una part de la teva wifi i poder, i poder, això, poder fer aquesta compartició. Uh -huh. Uh, Marc Eres, doncs és uh, regidor com bé sabeu, eh, perquè hem parlat diverses vegades de medi ambient, també atenció ciutadana a ràdio municipal i també tecnologies de la informació i la comunicació. En aquest sentit, Marc comentaves que l'ajuntament doncs, té complicat abatir no, a la població d'una doncs, eh, xarxa wifi municipal sí que hi ha un, una xarxa wifi al, al centre del poble eh, a causa d'aquesta crisi que estem vivint molta gent eh, s'ha preguntat poder internet hauria d'estar a l'abast de tothom no? eh, i aquesta sigui un camí ara seran moments molt complicats també pels ajuntaments eh, però seria una via d'explorar pels propers anys? De fet, mira, i ara... Estava acabant de revisar perquè eh, abans d'aquí començés el confinament, eh, el segon una quinzena de març, hi havia una convocatòria d'un projecte de l'Unió Europea que es diu Wifi for, you", mm -hmm. for Europe, eh, en la qual ens hi anàvem adverir, que precisament es tracta d'això, eh, de, de portar una xarxa wifi pública oberta a, a tota la ciutadania europea. Eh, aquí a la Trugell ja en teníem una d'oberta, el problema, el hàndicap gross que tenim és que les operadores eh, diguéssim, perquè en aquesta xarxa wi no facin competència deslleial, uh -huh. estan capades, estan limitades a una velocitat de connexió de 256 eh, KVPS sí. eh, perquè ens fem una idea, 250K's mmm, quan les ADSL que potser és el que està més extens, i no parlem de les fibres les òptiques ara el seu n'arriba 20 megas i aquesta parada de 0,2 megas uh, el salt qualitatiu és, és superior les, moltes queixes que rebíem d'aquesta xarxa wifi pública era de la, de la limitada connectivitat que tenia mm -hmm. uh, amb això pots uh, llegir un correu electrònic enviar informació plana text, pla uh, messageria instantània però res més i amb les requeriments que teníem per donar servei a educació, diguéssim, a la Mainada, sí. que reclamava aquests dies de, de poder fer, fer videoconferències amb la, amb la Mainada de descarregar materials educatius per anar seguint el curs, aquesta xarxa no està capacitada per donar aquest servei. Mm -hmm. Aquesta és una de les coses que vam comentar, de fet, nosaltres fa uns dies amb, amb, el, amb els tècnics de, de l'àrea d'educació. També tenim pendents una conversa amb la, amb la regidora de d'Educació, la Mònica Alcalà, que també doncs, amb en Marc han estat els impulsors d'aquesta campanya, per saber doncs, també com continuar el curs. Encara la Mònica en deia que ahir, tot just des del Departament d'Educació, se li estava comunicant, aviam, com, com acabaven de, de fer... O de tenir en compte el, el, el Palafrugell, que és un, doncs, un municipi molt singular, per doncs, la procedència de molts dels seus alumnes i també doncs, el fet doncs, que aquests no tinguin doncs, ni les eines ni doncs, la capacitat de poder tenir aquesta, aquesta connectivitat. Tenim pendent aquesta conversa, de moment però nosaltres us fem ressò avui d'aquesta campanya, compartim wifi i doncs, que ens ha explicat en Marc i també doncs, el fet doncs, de, de per què, poder, molta gent s'ho preguntava, també, per perquè la, la, la xarxa wifi pública de, de, de Palà-Frugell és tan uh, limitada doncs uh, ja ho sabem, hi ha una miqueta de, uh, de controvèrsia amb les operadores que òbviament doncs, també uh, lluiten pel que és seu no, uh, no obstant això uh, malgrat que ara aquesta convocatòria suposo que es deu haver quedat en, en standby, by uh, des de l'Ajuntament continuareu no? uh, intentant doncs, uh, quan tot es reactivi una miqueta doncs, uh, portar aquesta connectivitat de wifi de més qualitat a tot el municipi, no Marc? El que hem de, de lluitar és perquè també hi ha una demanda creixent i constant de, de que ja s'ha superat la, la fase aquesta de negociat pública que per hi hagi una infraestructura de fibra òptica desplegada per a la FG, perquè tot que a nivell particular s'hi vulgui sumar amb el remuncatri doncs pugui eh, això tenir el seu servei d'internet amb una qualitat eh, bona i suficient per poder això mm, treballar des de casa, el que s'ha vist aquests dies que és efectible, eh, és possible, és viable en molts casos doncs, eh, ja no endavant que la infraestructura hi sigui i que això també sigui un, un, una crida un, un, un revulsiu un, a la qualitat de vida que tenim aquí és envejable i si a més a més oferim una bona infraestructura perquè empreses o gent amb iniciatives vulgui en aquí, doncs ho pugui fer amb tot amb la lliure de seguretat que tindrà una infraestructura decent per poder-ho fer. A banda, exacte, igualment, eh, també, eh, lluitar perquè hi hagi una, un servei mínim, encara que sigui molt mínim, en aquest cas, no entendré també aquesta limitació avui en dia obsoleta de la connectivitat que ens retallen des de les operadores, doncs poder-la ampliar una mica més i ser això, donar un servei Uh, obert a obert tot som i que sempre que pugui fer servei doncs estigui disponible mm -hmm. Doncs nosaltres animem a tothom com hem anat fent en aquests dies doncs ens ha d'acabar començar aquest període del confinament doncs a portar el seu granet de sorra ja sí si, com, com dèiem abans a, doncs cosint mascaretes repartint, no?, fent el repartiment d'aquest material o fins i tot doncs, en aquest cas amb una cosa també més senzilla que és com compartir el wifi amb la comunitat de veïns sobretot doncs si hi ha nens i nenes que, que, que, que puguin fer les seves feines escolars des de casa, ara que doncs, han de continuar aquest tercer trimestre de forma telemàtica a través d'internet. Marc, moltes gràcies i seguim en, en contacte. Moltes gràcies a vosaltres, bon dia. Arribarem a l'equador d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres i ho farem per parlar de la informació comarcal destacada de les darreres hores, ja és que tornem a posar la mirada en els serveis de salut integragrats Vegemordà per explicar que, davant de la prohibició de visites als pacients ingressats, han buscat alternatives com les videotrucades o el suport psicològic a través de trucades telefòniques per acompanyar emocionalment tant els pacients com els familiars d'aquests. Des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, recordem que des dels serveis de salut integrats baix Empordà van prohibir les visites i els acompanyaments a pacients ingressats com a mesura de prevenció del contagi. Aquesta mesura es fa tant a l'Hospital de Palamós com a les diferents residències sociosanitàries que es gestionen des del CIBE. Per aquest motiu es treballa per suplir aquesta manca d'acompanyament emocional tant als pacients com a les famílies. Així doncs, han buscat diverses alternatives perquè els pacients i els familiars puguin estar en contacte i també han posat en marxa suport psicològic davant d'aquesta situació inèdita que es viu pel coronavirus. El fet que els familiars dels pacients no puguin anar als centres ha fet que se'ls informi per telèfon a través d'una trucada telefònica, se'ls informa de l'estat clínic dels pacients ingressats tant a l'Hospital de Palamós com a les residències i al centre sociosanitari. D'altra banda, han impulsat les videotrucades entre pacient i familiar. En aquest sentit, es contacta amb els familiars dels pacients ingressats majors de 65 anys per tal de saber quin tipus de comunicació tenen amb el pacient. Aquells que tinguin dificultats de comunicació, se'ls ofereix que un professional faci l'enllaç entre pacient i família i pugui fer la trucada o videotrucada amb el suport d'una tauleta. Aquesta iniciativa es realitza amb els pacients ingressats a l'hospital i residències i centres sociosanitari. A més a més, també informen que l'Estirita Clown, les pallasses hospitalàries del CIBE, ofereixen videotrucades a tots aquells que ho necessitin ja siguin nens, adults i gent gran de l'Hospital de Palamós. El gran problema d'aquesta manca de contacte entre familiars i pacients és quan aquest últim ha de morir. Per aquest motiu, des dels Serveis de Salut Integrats baix en ofereixen a un familiar que es confini amb el pacient per fer-li costat en els darrers moments de vida. Aquesta opció es fa tant als ingressats a l'Hospital de Palamós com també a les residències. D'altra banda, conjuntament amb el CIBE, per suplir l'acompanyament emocional, també es compta amb tota una sèrie de voluntaris. Aquests, des de casa seva, truquen als pacients de l'hospital per donar-los ànims i fer-los companyia de manera telefònica. En aquesta línia, des de dimecres passat, hem de recordar que es va posar en marxa la campanya Missatges que animen, en què recullen cartes, vídeos i imatges per a suports dels pacients i professionals que poden consultar en línia doncs, a través de la pàgina web dels serveis de salut integrats Vaja Empordà i en dispositius que es faciliten des del propi centre. Per últim, donada la situació extraordinària, també s'ha potenciat el suport psicològic telefònic al pacient i familiar de l'hospital i residències i centre sociosanitari. Continuem en aquest informatiu, seguim amb informacions relacionades amb l'àmbit comarcal i és que des de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre demanen que quan tot el capítol del coronavirus hagi passat, siguin quins siguin els terminis i els anys econòmics soferts, els establiments hotelers no rebentin el mercat amb ofertes de preu excessivament a la baixa. Defensen que s'ha de donar valor a la feina feta fins ara amb la Costa Brava Centre com a referent d'un cert turisme de qualitat i que uns preus massa reduïts no anirien en concordança amb el tacte amb el que s'ha treballat en els darrers anys per arribar a oferir el producte donat actualment. Això sí, que hauran de baixar tarifes, és quasi segur, sobretot pel tancament pràcticament total del mercat europeu aquesta temporada. La situació que viuen... Amb més neguit, els empresaris i treballadors del sector, més enllà de la manca de facturació, és el no poder planificar els propers mesos per falta de coneixement del que passarà de forma exacta. Tornem ara cap a casa nostra per explicar-vos una informació que ens va arribar ahir. A primera hora de la tarda que no ens vam poder oferir en aquest informatiu de, de Ràdio Palafrugell i és el balanç realitzat per la Policia Local de Palafrugell respecte als quatre dies de Setmana Santa que es va tancar amb un total de 1.541 persones identificades i 1.439 vehicles controlats. Així, durant... Aquest període dels dies de Setmana Santa va arribar a fer 34 controls situats a les entrades i sortides del municipi. Aquest operatiu va acabar amb un total de 140 denúncies i 3 detinguts al nostre municipi. Cal destacar que entre aquestes denúncies es troba la detenció d'un veí de Pals per desobediència al reial decret i Colèmia penal, va donar 0,74 mg per litre d'aire expirat. A més, aquest circulava amb una motocicleta sense assegurança, sense haver passat la ITB i amb el permís de conduir caducat. D'altra banda, també es va denunciar a un total de set persones que estaven fent una celebració dins un domicili del carrer de la Taronjeta. Entre aquest balanç es troba també la detenció de dues persones per tentativa de robatori en un establiment del carrer Cavallers. Paral·lelament, també es van fer controls de patrullatge als nuclis costaners, així com espais de més possible afluència de gent, com són els supermercats i el mercat municipal. Finalment, Destacar que durant el període de Semana Santa la policia local de Palafrugell, com ho ha pogut veure a través de les xarxes socials, doncs ha comptat amb la col·laboració d'un dron que ha permès establir un control més adequat d'espais com el camí de ronda o la via verda, fet que ha servit també per demostrar que de forma majoritària la gent de Palafrugell compleix amb les indicacions i que fins al moment han estat una minoria els que la incomplien. I arribem ara sí al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ho per oferir-vos un fragment de l'entrevista que he pogut escoltar en aquest matinal amb Rafael Rafel Corbí, entre les 11 i la 1 del migdia, amb Xavier García Balda, l'entrenador del primer equip del corredor mató Club Hoquei Palafrugell, que com bé sabeu doncs, estaven pendents de disputar l'últim partit de la temporada regular de l'hoquei Lliga contra l'Igualada i a causa del coronavirus doncs, la competició també va quedar eh, sospesa. De moment és una incògnita. Què passarà? Però en Xavier Garcia Balda ens posa una miqueta de llum sobre quines són les propostes que hi ha sobre la taula i quines són les que defensa la majoria d'equips de l'Hockey Lliga. Tenim aquest matinal en directe nosaltres amb en Xavier Garcia, mister del club d'Hockey Palaprojit, de l'Hockey Lliga, del corredor de Mató, perquè ens expliqui una mica, ens han arribat diversos rumors de, de que la Lliga pot estar a punt de finalitzar-se perquè es decideixi des dels despatxos. Ell ens ho dirà les darreres novetats. Xavi Garcia, bon dia. Hola, bon dia. Eh... La veritat és que si sí, t'enganxes un moment en què corren molts de rumors, alguns són certs i alguns no, com, com tot també hi ha esta vida. Jo t'explicaré els que són certs. <laughs> els que són certs és que hi ha hagut reunió de l'associació de, de cursos Eh, amb el seu president, el seu gerent i es va arribar a una determinació no, només quant de, de la Junta amb aquesta determinació es va passar a la federació la federació sí que és veritat que ha trit endavant eh, les seves propostes i un que també és veritat és que hi ha hagut la reunió de l'associació d'entreners de jugadors del que lliga que, que la formant els, els capitans es van reunir aquest dilluns aquest dilluns al vespre i ahir van treure un comunicat, que fins i tot va sortir per TV3, i és un comunicat eh, que ells han fet. A partir d'aquí eh, hi ha diverses versions, o sigui, diverses versions és a dir, tothom té molt clar, té molt clar que eh, eh, algú marcarà la percentària, o sigui, la ciutat dels altres de marcarà si podrem jugar o no podem ah, aquí, a partir d'aquí tot el que vingui després ja, és, ja són propostes. Vale? Però està clar que, que, que tot ens ho marcarà la sanitat, tal com estem ara. Per tant, podríem eh, dir que, ens, que, que, que estem perdent el temps en, en, en, en fer propostes i fer coses quan no tindrem res a dir, perquè eh? ningú ens deixarà triar. Vale? Però dit això, que ens ho sortem i que aquest, aquesta primera fase ens ho sortem, hi ha una segona fase que, que també tothom no té molt clar és que tothom vol acabar la lliga. Tothom té ganes de acabar la lliga, com té ganes de jugar, com és normals. Per això ens dediquem a aquest esport de niñanes de joc. Un cop farem aquestes dues eh, fases, i que penso que queden molt clares, venen les, venen les altres que són la, per mi són les gratuïtes. Són les que comencem amb que eh, eh, es volia una proposta de la Flores, que és acabar eh, això a finals de juliol, fins a finals de juliol, o sigui, competir el juny al juliol. Eh, hi ha una, també una altra proposta que és fer-ho sempre porta tancada, i llavors, a partir d'aquí és on tots els punts, els entrenadors i els jugadors, aquí és un tot el Madrid hi ha prou. Aquí és on té, realment ens hem plantat una miqueta i ja estem veient a veure quin tipus de força tindrem. És a dir, que, que no podem tenir molts llocs. A nosaltres, ningú no s'està no assegurant, per tant és impossible. Per tant, no podem dir-ho aquestes condicions. Dos, al eh, hockey eh, es van fer play la competició de playoff aquest any, no nova, nova liga hi havia un play -off i es feia perquè hi hagués enviant els pavellons, perquè al final hi hagués jugant el millor de tres partits amb un equip per any. Això fa que hi hagi, hi hagi molta gent al pavelló. Per tant, fer play-off a post-trancada no, no té cap sentit. I després, eh, jugar al mes de juliol, eh, hi ha dos exemples molt clars. Va, va fugir, eh, jugar al mes de juliol en aquest pavelló és igual. O sigui, no ho pots fer, que ho havien desmaiat. O sigui, la calor és, és, és, és brutal. I a més a més, llavors, l'altre tema, que és que jugar, el eh, que queda de Lliga, queda molt, queda, molt de Lliga, queda un partit de Lliga regular i tots els play-offs. Això són molts de partits, llavors, això ells volen reduir-ho a dos o tres partits per setmana. Eh, ni són professionals malauradament, no són professionals d'aquest esport, la gent treballa la gent s'ha de guanyar la vida d'una altra manera i per tant això és inimvisible i no ho podem, no ho podem permetre llavors, a partir d'aquí és on, te, on te hi totes les discussions i ara ja volem a veure te, aquí, qui tindrà més força i després hi ha l'altra última fase que és dir bueno, eh, s'acaba la lliga, molt bé que és una lliga per blanc s'ha acabat llavors aquí ni puja ni baixa ningú es mou d'allà i es repeteix una altra vegada el mateix, o hi ha l'altra opció que és dir, eh, no baixa ningú, però pugen els dos de baix de nacional espanyola que estaven per pujar, i fins que hi ha una tercera fase, que és la que, la que vol la federació, és que baixin els dos motius. Okay? En qualsevol d'aquestes fases el palafugiu és de sobre, no hi ha cap mena de, de problema que es senti, i per, bueno, penso que tenim, podem opinar tranquil·lament i lliurement, que ningú dirà, és que vosaltres diuen opinar això perquè així no baixeu, no, no, no baixem cap d'aquestes tres ocasions que es volen plantejar. Per tant, l'any que ve molt que lliga i, i ara volem veure com, com acaba tot això. I ara sí que hem de aquests humors, però ja t'he que he, he tots els que són cets, o sigui, els que varíricament hi ha hagut reunions i s'han explicat coses i s'han explicat també d'escrits. A partir, o sigui, partir d'aquí tots els altres humors de que si sí, vols fer això o que si vols fer l'altre, això no sé com és de pensar i opinar. Per tant, el que és cert és que no hi ha, de moment, res ferm. Només són eh, converses que s'han mantingut. Però quina és, Xevi, l'opinió teva, personal, l'opinió del club equip eh, okay, a la Progell? Perquè tu ets una persona molt assenyada, tu vius directament al món de la sanitat, per tant també eh, en tens una noció. Quina és la teva idea de, del que s'hauria de fer? Jo, en aquests moments, i, i dubto que es pugui pensar més enllà, jo veig que s'haurà de la Lliga per a Calada s'ha calat, o sigui, un any en blanc i fora, s'ha calat, o sigui, no, no podem estar aquí jugant tan O sigui, nosaltres hem estat d'anar a jugar a Igualada, o sigui, a Igualada en aquests moments no hi pots anar ni. No ni ara ni tot més, o sigui, a Igualada el, el pavelló convertit en un espiral de campanya. Per tant, no hi a fer res allà, no hi anem a fer res. O sigui, Eh, llavors els jugadors també demanaven que, bueno, clar, aquests eh, faran el que és abans de començar el partit per a veure qui dona virus o qui no, perquè, va, hi ha contacte, el hockey. Eh, dius, escolta, si, si, si no al món sanitari no estem fent els, no estem fent els tests, no, tothom, perquè no n'hi ha per tothom. Si ja n'hi els de hockey, farem un a cada partit, per favor. Sí, o posem sigui, posem-hi sent, posem-hi seranitzat el tema, posem per deman el que hi ha, que realment és, és, és, és, és la salut, que eh? és la salut, i parlarem d'estar concentrats en aquest tema i la resta ja ha vinguent. Si, si tenim gent, que, experts, que, que, que han fet servir la frase de el Camp Nou l'obri mes d'octubre o novembre, què fa el Palau Fugello? Què fan els hòqueis? Obrir pavellons, estan en pavellons, entrenant, aquestes coses. Sí? Jo crec que ara que tot és això. A partir d'aquí, jo també entenc que, ho dic des de la posició aquesta de, de coneixement de sanitat en el sentit de mi. No ens ho adonem, s'ha acabat fora. Ara també sí que és veritat que hi ha molt molt a dir que els equips de sota, no? els que estaven a, a, a Nacionar l'Espanyola, que havien fet un projecte, que havien gastat uns diners, que havien fet una sèrie de coses per, per pujar, que de cop i volta que quedi estroncat d'aquesta manera no és fàcil, perquè no serà fàcil per ningú, vosaltres el nostre club, el club que de projectes, s'haurà de reinventar, s'haurà de reinventar, o sigui, les publicitats, els espònsols, tot s'ha de reinventar, Aquí hi ha hagut una crisi sanitària però que darrere la crisi sanitària hi ha una crisi econòmica darrere i que veurem als clubs com, com podrem aportar-ho això si, si ja fins ara anàvem com anàvem doncs imaginaos ara amb doncs una crisi econòmica darrere l'esport d'aquest estiu funciona quan tens donacions, quan tens un esponsor quan algú posarà doncs, aquest esport i té 4 euros i que els d'allò o una botiga que ha fet doncs, aquest estiu i ha anat prou bé doncs una, una publicitat més grossa del món o sigui, ens trobem en aquests nivells, per tant, o sigui, ara serà molt complicat, ens hem de reinventar, i tenia una conversa amb la presidenta i li deia, o sigui, hem de, o sigui, hem de buscar alguna manera de reinventar-nos, perquè si seguim igual que feiem fins ara no deuen sortir-nos, per tant, ara hem de pensar i hem de donar-li un voltant al foco de com podem fer que el foco per palafossi estigui endavant, doncs, pues, d'una altra manera, d'una altra manera. És que no, o sigui, a partir d'ara no serà tot igual, o sigui, Uh -huh. Donar un temps als teatres no hi seran, hi haurà els cinemes, no hi haurà els concerts, no hi haurà més discoteques... La gent s'haurà de reinventar, perquè si no, eh, la gent se'l posarà amb, amb la crisi econòmica. Per tant, el que se sortirà serà aquest tècnic que haurà pensat una altra manera de buscar negoci. Nosaltres, enfocat a l'Hoguki, hauríem de pensar una altra manera de, de poder que aquest club fos sostenible. Uh -huh. ja. I això és una cosa que hauran de plantejar-se tots els equips de la l'Hogui Lliga, excepte els tres de dalt, que ja ho tenen clar, però tots aquests i també els de la divisió inferior que tu els comentaves ara fa un moment que són els que han lluitat per pujar i que també s'ho pujar de categoria. Difícil serà però suposo que ens en sortirem, no? Sí que no ens sortirem, però és una cosa, eh? O sigui, el Barça, el Barça no ha aguantat ni un mes de crisis. O mm -hmm. sigui, sí, ni un mes. O sigui, en un mes ja diu que fer reduccions de sou. O sigui, un Barça. O sigui, el Reus ha fet un ERTE, el, el Liceu ha un ERTE. O sigui, els grups de llens que no han aguantat ni un mes, o sigui, si m'hi diguessis, no, escolta, portem sis mesos els parants i el Barça al final ha hagut de fer Noi, nois, i doncs, sis mesos, ni o sigui, un mes. O sigui, en un mes ja han no hagut de màquines. Per tant, si un març, un març en un mes ha de parar màquines, eh, imagina't els altres, és que eh, tenim els pistols ja arrebentats, o sigui, és que no, no té cap sentit. Però jo ja crec que no en sortirem, eh, no en sortirem, perquè tothom està al mateix llibre. O sigui, el problema d'aquestes coses és quan hi ha diferències o que diga el problema que hi havia abans és que hi havia uns que eren molt potents i que, que, que, que eren, hi havia diferents lligues dintre la mateixa lliga. Ara, cada cop s'ha anat igualant l'any més, menys els tres o quatre de l'alt, per la vista, si fa o no fa, doncs, tots, tots eren el mateix. El Lleida, que, que era molt potent, ho s'ha compartit un, com el nostre, el Girona, ho fer un pas més endavant que nosaltres, però tots, si fa no fa, tots, si fa o no fa, també hi ha el mateix. Perquè tots tenen la mateixa manera. Jo, com l'entenador del Papa Facil, el tindrà Ramon a Girona, o l'Oriol de Lloret, i tots es problemes amb aquest tipus de problemes. Per tant, acabem igualant la, la història. Que posem un, un, un peu per sota un nivell, no? Però és que diem, el nivell ara ha baixat, sí, ha baixat en tot. I ara encara baixarà més. Mm. Al final, quan jugadors, que haurà actuar amb trobadors a l'opigida, que no, això en principi no, no, era impensable, però bueno, és Així doncs, com heu pogut escoltar, doncs, Xavier García Balda i el corredor mató Club Boquei Palà-Frugell, són més partidaris de cancel·lar la temporada vigent i que, per tant, es torni a reprendre la competició després de l'estiu i que comenci novament amb els equips que, que estaven disputant aquesta temporada 2019-2020, tot i que si s'acabés adoptant l'opció, en aquest cas, que baixessin els dos darrers classificats, que actualment són Vic i Lloret, doncs el corredor Mató Palafrugell també aconseguiria l'objectiu prioritari, que era el de mantenir-se a l'Hockey Lliga. Veurem doncs, què acaba fent la competició espanyola, la Federació Espanyola de Patinatge, i és que un dels referents en aquest apartat de l'Hockey a Europa, com és Itàlia, doncs allà ja han decidit donar per anul·lat aquest any, aquesta temporada 2019-2020 i tornaran a començar de zero quan tot hagi passat. Veurem què acaben decidint aquí les federacions espanyoles i ho explicarem, òbviament, a radiopelafrugell.cat. I amb aquesta darrera informació, amb aquesta conversa que ens portava en Rafel Corbí, ben tornat novament al dia a dia de Ràdio Palafrugell, Rafel, doncs eh, hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 15 d'abril. Nosaltres us recordem que a continuació tota la informació relacionada amb el nostre municipi passa pel nostre portal web i també per les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram i també a través del canal de notícies de Telegram. Nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu un molt bon dia.